Na shukuru sana serikali pamoja na watu atabasam, kwako pokiwa umradi, umetuwezesha, mpaka tumefika kovijidini, mtu metuwe limu. Achiangamano kwa kuwelizama mzokabisi sato hizo kuto nazi pata hasa umbali wa kupata uduma. Wengine wao wajawazito na watoto chini ame akamitanatito achianga. Wengine ulko kuyafikia kwenye jamii kule lalamiko kuu ni umbali wa kufikia uduma za afya. Asili miyakuwa wali kwa nadifunguliwa madhumbani.